як тепер нашої християнської, і вигублення невинних дітей. Самому Богові жаль, мабуть, цього. І не знати, доки цей плач невинних душ триватиме, хто і живий застався, не жити йому, такі знищені, обнажені, інший не маючим чим грішне тіло приводіти. Чи почути мої слова, аж через двісті літ, Дійшли вони до слуху письменника, що написав про мене книжку «Ворожу» та «образливу», назвавши її моїми ж словами «Вогнем і мечем». А тим часом вогонь і меч панували в моїй землі ще десять років нестримної зловороже. І де був я ті десять нестерпних літ? Того і не скажеш, достото. Але настав час, коли сказав я всьому і своєму так. Усі народи Завжди боронили і вічно боронитимуть своє існування, свободу та власність на землі. І навіть такі створіння, які платують по землі, як звірі, худоба та птиця, боронять свої становища, свої гнізда та свої діти до останку сил. Поки в нас відбирали хліб і майно, ми мовчали. Поки нам завдавали болю тілесного, ми терпіли. Поки хилили шиї наші під ярмо панське, ми сподівалися виприснути. Та коли накладено кайдани на волю нашу, коли спробовано уярмити душу нашу, ми запалали гнівом і взялися за меч. Людина просто так не бунтує. Людина противиться насильству, неправді і гніту. Не могли волочити ми тяжкі кайдани неволі в соромі й невольництві та ще й на власній своїй землі. Єдине тепер журу маємо, щоб не були раби Неключими і скотом несмисленим. Не злякають нас ні рани, ні кров, ні смерть. Найбільше, бо з усіх лих, не біль, а ганьба. Біль минає, а ганьба вічна. Та мова моя мала бути попереду, А тим часом тривало криваве замирення на Україні. Кров лилася ріками і при доброму, мовляв, королі. Шляхта норовила запряхти народмій у невільницьке підданчиське ярмо. Честь козацьку в безчестя і незнані перетворити прагнула. Дійшло до того, що іста, дані Богом для розмови людської, веліли взяти на замок. Та, затливши уста, Відчинили двері гнівові, що ховався в серцях. Панство розкрикувалося на семах і сеймиках, Вихвалялося золотими своїми вольностями, Пишалося сарматськими своїми ціцаронами і виспасіанами. А де ж був наш Катіліна, Що мав повстати проти ціцаронів? Де був Майсей, який виведе народ свій з неволі? Де був Герос, Відекс? «Дукс бонус, ет сапіенс веру сахі левс». О, коли б вони знали! Та й хіба тільки вороги і найбільший поет мого народу, який попервах возвеличивав мої діла, згодом напишу слова гіркі і жорстоко несправедливі. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, уколисті б задушила». Під серцем приспала. Та що йому гетьмани, коли він повставав і проти самого Бога? Бо він геній, а геніям даються сили незмірні. І генія народжує вже й не просто жінка, а ціла нація. Мені же ще тільки довелося творити цю націю. То хто міг народити мене? Коли саме серце козацької землі за завелінням короля «Ой, добрий король Владислав, ой, вже добрий!» Врізано кодацьку фортецю, а козаки солими поруйнували її. Та після погромів Кумейківського і Боровицького конець-польський заповзявся будь-що відбудувати її, щоб знов козацтву вложити мунштуку в губу. І покликано туди старшин козацьких. То коронний гетьман поспитав мене. Та як пасує до сієї землі кодак пане писарю? Я відповів йому латиною «ману фесіт ману». Дестро, тобто зроблено рукою, рукою вже і зруйноване може бути. Конець Польський нічого не відмовив на моє зухвальство, тільки зжовк на лиці і настовбурчив вуса. Коли сідали до ворочистого обіду, звелів принести палаші гетьманський і після перших віватів став шукати мене, щоб рукою власною відтяти голову непокірливому писалі військовому який наважився мовити такі слова про надію шляхецьку до приборкання духу козацького. «Де той лайдак?» – загромів Ясновель Можний, «бо не було мене ні за столом, ні в покоях комендантських, ні в дворі фортичнім, ні за мурами. Не ждучи пролиття гніву колонного, зібрав я свою субстанцію, закульбачив коня і випреснув за брами в широке поле». Примітка Тут станція, тут майно, належність. Погоня не лякався, бо що погоня. Кинулась вона степовими тропами на січ. Не знайшла мене там. вдарилася вгору по рідці, до садибі становись реєстрового козацтво, Та й там не було мене. Ніхто не знав, куди я зник, на якому коні поскакав, на білому чи на вороному. Бо поїхав я не шляхами очікуваними, а переметнувся через Дніпро, перелетів через скликотню порогів у хмарах водяних бризок у райдугах і громах ріки Великої. А може й не летів, а перескоком по кам'яних заборах та обмілинах на той бік в чебреці полини Великого степу, де кінський під і татарський дух Іде барати в степу вискімов татарські очі. І коли б навіть хижа-стріла кримчецька летіла на мене, то не цілла б ніколи, бо як мірилися в коня білого,